Kapitola jedenáctá Pándovci se žení z Draupadí. Píma s Arjunou, zranění a zakrvácení z bitvy s krály se otočili a vydali se k jižní bráně stadionu. Obklopovali je zástvu bráhmanů, kteří je radostně oslavovali. Bratři si s námahou razili cestu ven davem z arény a vypadali přitom jako slunce a měsíc, vycházející z pozamraků. Nedaleko od stadionu na ně u cesty čekali ostatní pándovci z Draupady. Když spatřili oba hrdiny se z boje v pořádku, objali je a společně pokračovali do hrnčířova domu. Tam zatím Kuntý, která své syny na varu ve strachu z prozrazení raději nedoprovázela, trpěla velkou úzkostí. Slunce již zapadlo, a její synové se stále ještě nevraceli. Co je mohlo zdržet? Možná, že je kurovci poznali a nechali je zabít, anebo se proti ním spojili rákšasové, aby se pomstili za smrt Hidimby a baky. Kunti si vzpomněla na Vyásadévova ujištění. Mohl se vznešený mudr smílit? Když tak seděla v nehybném večerním vzduchu, Pohroužená v láskeplných vzpomínkách na své děti, do chýše náhle vstoupil Arjuna a zvolal. Matko, vracíme se s úžasnými milodary. Jen se podívej, jaký skvostný klenot jsme dnes získali. Synův hlas v kunti vyvolal pocit úlevy a štěstí a odpověděla mu zvolání. Rozdělte se o všechno, co jste získali. Zvedla oči a spatřila Arjunu, který zdravupadý vcházel do pokoje. Princezna se i hned poklonila u jejich nohou. Již poznala, kdo bratři jsou a byla šťastná, že ji získal právě Arjuna. Ctihodnou Kurovskou královnu pozdravila slovy plnými úcty. Když Kuntý uviděla, jak se před ní bílé oděná princezna kladí, zděšeně vykřikla. Co jsem to provedla? Jak se můžete všichni podělit o jednu ženu? Kuntý uchopila stále se usmívající draupadý za ruku a šla za judišturou. Vždycky jsem mluvila jen pravdu. Ve skutečnosti nedokážu lež ani vyslovit. Když Arjuna řekl, že přinese milodary, netošila jsem, že má na mysli princeznu. A tak jsem mu řekla, rozdělte se o to mezi sebou. Proto se to musí vyplnit. Co mám tedy dělat? Kuntý cítila, že její náboženské zásady jsou ohroženy. Pravdy si cenila vše a nikdy nelhala ani v žertu. Bála se, že nyní její cnost utrpěla a proto s úzkostí pohlédla na judištyru. Pověz mi, milý synu, jak mohou má slova zůstat i nadále pravdivá a zároveň, aby princezna zůstala nedotčena hříchem. Nikdo ještě nikdy neslyšel o tom. Že by se žena provdala za více než jednoho muže. A vzít si jich rovnou pět bylo neslíchané. Judyštěra vypadala zamišleně. Utěšil matku a ujistil ji, že ona i Draupadi zůstanou hříchem nedotčeny. Obrátil se na Arjunu se slovy: Milý Falbony, ty jsi tuto dívku vyhrál. Je tedy správné, aby se s ní v rámci vhodného obřadu oženil. Zažehni posvátný oheň a s požehnáním bráhmanů přijmi její ruku. To Arčunu překvapilo. O králi, neuvrhuj mne na cestu zlotřilých. Myslím, že tvůj pokyn není v souladu s cností. Jak bych mohl v tvé přítomnosti přijmout tuto princeznu, zatímco ty zůstaneš svobodný? Jistě bys měl její ruku přijmout ty. Potom, pokud tak přikážeš, si ji může vzít býma? A teprve poté já a dvojčata. Když ostatní pándovci poslouchali Arjunova úctivá slova, pohlédli na draupadý. Všichni očekávali, že se stane Arjunovou ženou, ale když se na ně dívali, pánčalská princezna jejich pohledy opětovala a všichni bratři cítili, že jim do srdcí vstupuje láska. Nikdy předtím žádnou takovou dívku neviděli. Vypadala, jako by jejímu tělu dal tvar sám stvořitel. Zářila jako bohyně Lakšmí, višnouva věčná společnice. Judištěda poznal, co se odehrává v mysli jeho bratrů a vzpomněl si na Vyasadevova slova. Přestože mu s Arjunavi poradil, ať se pokusí získat draupadinu ruku, zdálo se, že naznačoval, že by se draupady měla stát manželkou jich všech. Přestože to bylo neobvyklé, nemuselo jít nutně o čin v rozporu s právem, pokud ho schválila autorita jako Vyásadeva, a zvláště pokud šlo o zachování jiného, vyššího zbožného záměru. Kdyby se draupadí stala manželkou jen jednoho z nich, jistě by to mezi nimi vyvolalo soupeření a rozkol. A také na slova by vyšla na prázdnu. Zdá se, že jde o boží plán. Když se Judištěra rozhodl, řekl S požehnanou se oženíme všichni. Judištěrova slova naplnila bratry radostí. Judištěra pro ně byl jako jejich otec pándu. Jeho rozhodnutí bylo konečné a jeho slovo pro ně mělo stejnou váhu jako pokyn samotného nejvyššího pána. Draupady se jistě musí stát jejich manželkou. Nyní na ní všichni hleděli již bez zábran a ona stydlivě klopila oči. Když přemítali o významu Judištorova příkazu, přišel jim hrnčíř oznámit, že mají návštěvu. U dveří stáli Krishna s Balarámou. Oba jadouští hrdinové vešli do pokoje a spatřili Judištoru sedět na podlaze uprostřed svých bratrů. Pohledný princ se svými širokými rameny a silnými pažemi připomínal Indru, sedícího mezi předními Bohu. Krišna sepěl ruce a řekl. Jsem Krišna a toto je Baladeva, můj starší bratr. Pánovci měli obrovskou radost, že vidí své bratrance. Okamžitě vstali a Krišna se uctivě dotkl judištirových nohou. Potom objal Bhímu s Arjunou a přijal uctivé pozdravy dvojčat. Krišna i Balaráma se také dotkli nohou Kuntí, zatímco jí z očí kanuly slzy štěstí nad tím, že je opět vidí. Když se všichni pozdravili s ohledem na své vzájemné postavení, pánovci pohlédli na Krišnu. Žasli nad tím, jak vzdor tomu, že je nejvyšším pánem veškerého stvoření, přijal úlohu lidské bytosti a teď je jejich příbuzným a přítelem. Krišna se zeptal, jak se jim daří a judištěra odpověděl. Všichni se máme dobře o okršno, ale řekni mi, jak jste nás našli. Krišna se pousmál. Oheň se neutají ani když se zakryje. Kdo jiný než pándouvci, by při svajam vaře dokázal to, co vy. O přemožitelé nepřátel, jen díky přízni osudu jste uprchli před ohněm a stejná přízeň osudu zajistila, že Durjodanovi hříšné plány přišly v več. Buďte požehnáni. Žijte v blahobytu, stejně jako oheň v jeskyni postupně nabývá na síle a šíří se kolem. Krišna poté řekl, že bude nejlépe, když odejde ještě předtím, než na bratry upozorní a prozradí jejich přestrojení. Tiše tedy z Balarámou vstali a odešli. Pándovci po nějakou dobu jen seděli a mysleli na Krišnu. Jeho podpora a pozbuzení jim dodala odvahy. Byli si jistí, že již brzy opět zaujmou v hasty postavení, ješím jim přísluší. Aniž by o tom bratři věděli, Drišta Dumna je sledoval také a nyní ležel skryt poblíž chýše. Překvapeně pozoroval, jak přišli a opět odešli Krišna s Balárámou. Kdo jsou tito bráhmanové, že i oba vznešení jadovští hrdinové cítili potřebuje naštívit? Určitě nejde jen o obyčejné askety. Drýšťa Dumna se opatrně přiblížil a nahlédl oknem dovnitř. Kuntý tam právě draupady vysvětlovala, jak má pán připravovat jídlo. Řekla princezně, že po obětování jídla pánu a předložení jeho části bráhmanům, má zbytek rozdělit na dvě poloviny. Jednu z nich, ať pak dá pýmovi, a tu druhou, ať rozdělí mezi ostatní čtyři bratry a je dvě. Tryšta Dumna pozoroval, jak jeho sestra s radostí udělala, co jí Kuntý řekla, a polovinu jídla dala mohotnému mladíkovi, který v aréně se razil k zemi šaliu. Zbytek potom rozdělila ostatním. Když se všichni najedli, ulehli ke spánku s hlavami směrem k jihu, na lůžkách zjelených kůží, rozprostřených na měkké trávě, kuntí ležela podél jejich hlav a Draupadi u jejich nohou. Když ta domna viděl, jak se šťastně usmívá, když přijela své nové, očividně pokorné postavení. Když bratři ulehli, začali spolu rozmlouvat. Ze svého místa u okna je princ slyšel hovořit o nebeských zbraních, kočárech, slonech, lucích a mečích. Bavili se obojí králi krály na stadionu a smáli se tomu, jak Býma s Arjunou na hlavu porazili bojechtivé vládce. Princ toho již viděl i slyšel dost. Bylo zřejmé, že tito muži jsou mocnými bojovníky. Nepochybně to byli přestrojení členové královského rodu. Potichu se tedy vzdálil a vrátil se do hlavního města, aby otce zpravil o všem, čeho byl světkem. Krále Drupadu zatím v pančále svírala úzkost. Jeho milovaná dcera je pryč a on ani neví, kdo si ji odvedl. Přemýšlel o událostech celého dne. Kdo byl onen muž, který zasáhl terč? Byl to opravdu bráhmana? Možná to, že ve zkoušce uspěl, bylo jen obyčejné štěstí. Snad to byl Vajšia či dokonce Šudra a tak poškodil pověst vznešeného Drupadova rodu. Nebo to byl možná velký hrdina královského původu. Ale proč by se potom převlékal za bráhmanu? Snad to byl doopravdy Arjuna, který nějak přežil ten hrozný požár ve Váranávatě. Doufat v to, však bylo zřejmě příliš troufalé. Když král pohroužený v myšlenkách usedl, vstoupil do komnaty jeho syn. Poté, co se poklonil u otcových nohou, popsal mu vše, co viděl. Když Dumna byl přesvědčen o tom, že Draupady vyhráli pándovci, a šťastně vylíčil, jak je sledoval až do chýše na předměstí, jak je navštívili Krišna a Balaráma. A jak je slyšel mluvit řečí bojovníků? Ti dva bráhmanové, kteří bojovali v aréně, odešli a připojili se ke třem dalším. Vypadají jako bratři. Uprostřed nich byla žena zářící jako oheň. Věřím, že je to jejich matka. Mluvili spolu hlasy hlubokými jako hrom v temných mracích. Tito lidé bez pochyby nejsou ani šudrové, ani vajšové. Zcela jistě patří ke královskému rodu. Podle mého názoru to jsou pándovci, kteří od svého útěku zvára žijí v utajení. Drupadu slova jeho syna nesmírně potěšila. Jakmile se rozednilo, zavolal svého kněze a požádal ho, ať jde do hrnčířovy chýše a zjistí totožnost těch bráhmanů. Kněz se i hned vydal na cestu, a když přišel do chýše, pochválil pándovce za jejich odvahu. Potom řekl. Octíhodní, znešený vznešený král Drupada si přeje nás vaše jména. Prosím, sdělte mi je i rod, ze kterého pocházíte. Nejste snad náhodou pándovci? Královým přáním vždy bylo, aby se jeho dcera spojila s Arjunou. Jestliže k tomu došlo... Pak nic víc již nemůže přispět k naší slávě a ctnosti. Judištěra se obrátil ke svým bratrům a řekl. Přineste vodu a umýte tomuto bráhmanovi nohy. Zaslouží si, abychom ho uctili. Vzhledem k tomu, že to je drupadův královský kněz, měli bychom ho chovat ve zvláštní úctě. Píma okamžitě splnil pokyn svého staršího bratra. Pohodlně kněze usadil a předložil mu argiu. Judištěda pak řekl. O, bráhmano, král určil za získání své dcery jistou cenu. Nedostali jsme ji od něj zadarmo. Proto nemá k původu muže, který ve zkoušce obstál, co říci. Všechny jeho otázky týkající se rodu, jejího budoucího manžela, byly zodpovězeny nasazením tětivy na luk a sestřelením terče. Judištěna se usmál. Ujistil bráhmanu, že trupada nemusí litovat. Jeho dávné přání se již brzy vyplní. Draupadý očividně oplývá příznivými znaky ženy, která se provdá za krále. Pándův syn pokračoval. Který muž nízkého původu či neznalý zacházení se zbraněmi by dokázal se střelit terč? Došlo k tomu poctivým způsobem, a není nikoho, kdo by to mohl vyvrátit. Ať se král netrápí. Během Judištirovy řeči dorazil další posel, aby jim oznámil, že ve městě je připravena velká hostina. Požádal pán ovce, aby s ním šli do královského paláce, kde bude moci být řádně vykonán svatební obřad. Judištira souhlasil a posel je dovedl ke dvěma zlatým kočárům, které poslal Drupada. Když usadili Kuntý a draupadí do jednoho z nich, nastoupili do druhého a všichni se vydali do Kámpily. Bělouši zapřážením do kočáru je zakrátko dovezli do Drupadova paláce. Když Špánduovci se stupovali z kočáru, vítali je královi ministři, kteří je uvedli do sálu, kde je čekala hostina. Bratři s Judištědou v čele vstoupili do rozlehlé síně. Jejíž podlahu pokrývaly nejzácnější koberce. Podél stěn vyzdobených nesčetnými drahokami stály desítky dlouhých stolů. Na jeden stůl král umístil nejrůznější pomůcky práhmanů. Náčiní pro oběti, svaté knihy a gerlandy. Na dalším ležely zbraně, brnění, štíty, střely a ostatní válečné nástroje. Rovněž tam nechal předložit drahocené oděvy, zlaté ozdoby a jiné vybrané předměty. Když bratři vkročili do sálu, oči všech se dívali jen na ně. Pohled na tyto mocné muže, oděné v černých jeleních kůží, krok neskrotných lvů, široká ramena, dlouhé a svalnaté paže podobné hadům a oči zuřících bíků, krále i jeho příbuzné ministry a služebníky potěšilo. Hrdinové, kteří vešli v pořadí podle svého věku, bez váhání a nebo jásně usedli na zlatá sedadla, potažená hedvábím s podnožkami. Dobře oděné služebnictvo začalo i hned nosit desítky druhů lahodných pokrmů na zlatých a stříbrných podnosech. Bratři si s radostí pochutnávali na bohatých jídlech, která jim byla předložena a která byla hodna králu. Když dojedli, postavili se a vydali ke stolu se zbraněmi a královským náčiním. Pečlivě si všechny předměty prohlédli a rozmluvali o nich. Drupadovi a jeho synům i rádcům bylo jasné, že bratři patří ke královskému rodu. Drupada přistoupil k judištěrovi a řekl. Pane, máme vás považovat za bráhmany či kšatry z královského rodu? Jste vajšové nebo snad dokonce šudrové? Možná jste nebeštěné, kteří chodí po zemi přestrojení za bráhmany. Prosím, odpověste nám popravdě. Pravda přísluší vlácům ještě více než oběti a rozdávání milodaru. Až zjistíme třídu, ke které patříte, budeme moci zajistit odpovídající svatební obřad. Judištira pohlédl na krále, usmál se a pak promluvil hlasem hlubokým jako hřmění v mracích. „O králi, můžeš se zbavit svých pochyb a radovat se. Není pochyb o tom, že se tvé přání vyplnilo. Nás pět patří do královského rodu. Jsme synové proslulého pándua. Já jsem Judištira. Tvoji dceru vyhrál Arjuna, který společně s býmou bojoval proti ostatním králům. Draupadý je jako lotos přesazený z jednoho jezera do druhého. Spolu s ní obývá dámskou komnatu naše matka Kuntý. se sepěla ruce a řekl, že to je vše, co bylo třema říci. Obklopen svými bratry pak dodal. O králi, jsi náš cnostný starší a nadřízený. Nyní u tebe přijímáme útočiště. Řekni nám, co máme dělat. Drupada byl nesmírně šťastný. S očí mu tekly sazy a nebyl schopen jediného slova. Několik okamžiků jen stál a chvěl se po celém těle. Nakonec se mu s velkým úsilím podařilo radost potlačit a řekl. O hrdino, svou radost nedokáži ani vyjádřit slovy. Dnes se splnil účel mého zrození a mé sny se staly skutečností. Tento den je opravdu příznivý. Řekni mi, jak jste uprchli před ohněm ve Váranávatě. Drupada a jeho dva synové, Drišťa s Šikandím, naslouchali Judištyrově vyprávění. Když skončil, začali Danovi a jeho slavojskému otci spílat. Drupada Judištyrovi slíbil, že pro něho získá zpět jeho právoplatné postavení krále Hastináporu. Ubytoval bratry ve svém paláci a zahrnul je úctou a úzkostlivou péčí. Druhého dne si Drupada opět promluvil s Udyštyrou. O válečníku mocných paží, dnes je postavení hvězd příznivé. Nechť Arjuna prostřednictvím všech odpovídajících obřadů přijme ruku mé dcery. Judištěna odvětil. O králi, má se můj mladší bratr dnes oženit, budu muset přijmout nevěstu i já, neboť tak zní náboženské nařízení. Drupada chápavě přikýval. Musíš tedy přijmout draupaděnou ruku v posvátném svatém obřadu, nebo jdej kterémukoli ze svých bratrů podle svého přání. Judištěna řekl. Princesna se stane manželkou nás všech. Tak nám to nařídila naše matka. Dananžoja vyhrá tvou dceru podobnou klenotu, ale my máme zásadu, že se o všechny klenoty, které získáme, spravedlivě dělíme. Proto může Draupadý přijmout kteréhokoliv z nás, jednoho po druhém podle věku. Drupada poodstoupil dozadu s očima překvapením široce do kořán. O hrdinou mocných paží. Slyšel jsem, že muž smí přijmout mnoho manželek, ale nikdy, že by žena mohla přijmout více než jednoho manžela. Si proslulí svou cností, jak tedy můžeš souhlasit s činem, který je v takovém rozporu s tradicí a také příkazy písem? Krále obklopovali jeho synové a ministři a všichni pečlivě naslouchali princovi odpovědi. Řekl jim, že morální zásady jsou velice jemné povahy a jejich použití vždy závisí na okolnostech. Je tedy třeba následovat své představené. Jeho matka jim všem přikázala, aby si vzali princeznu a tento příkaz nalezl v judišturově mysli, která nikdy v životě nepřišla do styku s hříšnou myšlenkou kladné přijetí. Princi byl jist, že pokud si draupaný vezme všech pět bratrů, O žádný hřích nepůjde. Drupada však stále ještě přesvědčen nebyl. Chtěl na rozmyšlenou více času. Bylo neslychané, aby se žena mohla najednou vdát za více mužů. Zeptal se Judištyry, jestli by si o tom mohli ještě pohovořit s Kuntý, Drišta a učenými bráhmany na jeho dvoře. Judištyra souhlasil a usedl k rozpravě v králově poradní síni. Mluvili jen chvíli, a tu palácoví služebníci ohlásili příchod vyásadé. Když mudrce uvedli dovnitř, všichni přítomní mu složili k nohám uctivé poklony. Výásadéva je na oplátku rovněž pozdravil a Drupadovi a pánovcům požehnal. Když se usadili, drupada se ho zeptal. O, proslulí, je možné, aby se jedna žena provdala za mnoho mužů. Aniž by ji znečistil hřích? Prosím, pověs mi pravdu. sedéva odpověděl, že něco takového je zajisté v protikladu s příkazy vét i tradicí. Ačkoliv se to v předešlých věcích nikdy stávalo, dnes to již dávno patří minulosti. Mudrc pohledl na Drupadu a judišteru a obou se zeptal na jejich názor. Drupada projevil pochybnosti. Neviděl žádný způsob, jak by se mohlo stát draupaděnými manžely všech pět bratrů. Znamenalo by to, že by starší bratr obcoval s manželkou mladšího bratra. Písmo něco takového přirovnává k obcování s dcerou. Judeš teda odpověděl, že jeho srdce, které se nikdy nemohlo přiklonit ke hříchu, necítí vůči navrhované svatbě žádné pochyby. Z historie uvedl příklad brahmanské dívky Jatili, která se provdala hned za sedm ryšíů na jednou. A také to byl příklad slavných asketů známých jako Pračetové. Ti jako bratři rovněž přijali jednu ženu za společnou manželku. Tyto příklady se nacházely ve védách a nebyly považovány za hříšné. Za určitých okolností mohou být v zájmu zachování vyššího náboženského přikázání, porušena i stanovená pravidla. Kuntý souhlasila se svým synem a zeptala se mudrce, jak by se mohla zachránit před lží. ji odpověděl. O laskavá ženo, zcela jistě budeš před hříchem ochráněna. Toto je věčná cnost. se obrátil na drupadu a řekl. Přeji si s tebou mluvit o samotě, o králi. Vyásadeva vstal a uchopil královou ruku. Odešli do královy komnaty, zatímco všichni ostatní čekali venku. Když byli sami, Vyásadeva králi vysvětlil, proč toto manželství není v žádném rozporu s byla v minulém životě dcerou Ryšiho a modlila se k Šivovi o manžela. Ve své modlitbě požádala božstvo o mocného manžela celkem pětkrát, a Šiva jí odpověděl. Jelikož jsi mě požádala pětkrát, v příštím životě budeš mít pět manželů. A Šiva přece nemohl nařídit nic hříšného. Deva dále vysvětlil, že princezna je expanzí bohyně Lakshmi. Zjevila se z obětního ohně, aby se stala manželkou pándovců, kteří byli sami v minulých životech bohy. Můdrec mu objasnil, že všichni bratři byli v různých věcích inkarnacemi Indry. V Jásadeva králi propůjčil bojský zrak, aby mohl spatřit pándovce v minulých životech. Díky tomu Drupada viděl zářivou podobu Indry, kterou každý z bratrů mýval. Jejich nebeská těla ozdobená zlatými korunami a girlandami. Úžasný Drupada se ruce a modrci řekl. O velký ryši, není nic, co bys neznal nebo nedokázal. Má mysl jejíž klidná. Příkaz nebešťanů se musí vyplnit. Všichni jsme jen nástrojem osudu. Nechť má dcera přijme za manžele všech pět bratrů. Král s mudrcem se připojili k ostatním a oznámil jim, že Drupada změnil názor. Já Vásadejva řekl. Dnes měsíc vstoupil do příznivého souhvězdí Pušia. První obřad by měl být vykonán bez a judištěra může přijmout draupadinu ruku. Drupada přikázal ministrům i kněžím, aby vše připravili. V rozlehlém vnitřním nádvoří královského paláce byl zažehnut posvátný oheň. Obědní arénu plnou bráhmanů pronášejících hymny Obklopovali spousty vlajek se symboly bohů. Stál tam nádherný oltář z korálu a ze zlata, posázený zářícími drahokami. Všude vysely vonící girlandy a nádvořím se vznášela vůně v zácných voných tyčiny. Král se svými příbuznými a přáteli zaujali místa v odděleném prostranství u rozlehlého jezera pokrytého lotosy. Občané všech tří se schromáždili na nádvoří, aby přihlíželi obřadu. Bráhmanové s hlavami pokrytými prostými látkami, bohatí obchodníci, kteří se před paprský jasně zářícího slunce chránili zdobenými slunečníky a šudrové ve svých nejlepších šatech. Všichni přihlíželi tomu, jak pět bratrů oblečených v hedvábí a ozdobených zářícími zlatými náušnicemi vstupuje do ohrazeného prostranství jako mocní bíci, vcházející do své ohrady. V jejich čele kráčel Dhaumia, jeho štělesná záře se vyrovnala slunci. Usedl k ohni a vlil do něho jako obětinu k hý. Když vyšlehly plameny, pronášel mantry vzývající Višnua a přední božstva. Poté zavolal Judištyru, aby přistoupil a přijal draupadinu ruku. Snědá princezna, oblečená v jasně žlutém hedvábí, ozdobená mnoha drahými šperky a s dlouhými vlnitými vlasy s krášlenými květy, si stoupla, aby judišteru přijala. Nevěsta s ženichem obešli ruku v ruce sedmkrát po oheň a potvrdili tak svůj svazek. V následujících dnech po judištyrově svatbě se s pančálskou princeznou oženil každý z bratrů. Biásadeva krále poučil, že zásahem bohu jeho dcera každého dne po svatbě a před další svatbou znovu nabila panenství. Když bylo posvěceno všech pět svateb, usedl před posvátným ohněm Drupada a rozdal bratrům milodary. Každého z nich obdaroval stovkou zlatých kočárů, tažených čtyř s přežím ušlechtilých koní, stovkou dospělých slonů a stovkou služebných s ozdobami a květinovými girlandami. Dal jim také značné množství zlata, šperků, drahých kamenů a spoustu drahocených oděvů. Bratři pak trávili dny radovánkami v králově hlavním městě Kampily jako nebeštěné. Drupada, který měl nyní za spojence pánovce se již nebál ani samotných bohů. Krišna po svém návratu do matury nechal pánovcům poslat darem obrovské bohatství. Do kámpilí brzy dorazily velké hromady nespracovaných zlatých cihel a drahých kamenů, včetně mnoha drahokamů vajdúria, nesmírné ceny a byly předány bratrům. Dostali tež hromady drahých koberců, šatů, přikrývek a kůží. Krišno jim rovněž poslal tisíce služebnic, jež byly všechny mladé, krásné a vzdělané. Navíc dostali dobře vycvičené slony, koně a stovky kočárů. Judištyra z lásky ke Krišnovi bohatství laskavě přijal a poslal zpět dopis plný díků. Všichni bratři přesvědčení o Krišnově přátelství a požehnání cítili, že její štěstí je teď v každém směru zajištěno.